Most, Közéleti Háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. Vakok a sós kiflit Mert ahány kifli annyi mese Mit szeretnének, ha én telefonálnék ismeretleneknek Vagy önök felhívnak engem És elmondják, hogy hogyan vannak Eddig én telefonáltam A folyamat megfordítható. Elérhetőségem 353 94 51 353 94 51. és napokon át nem leszek. Arra kértek, hogy a távol létem idejére, ha lehetséges, akkor készítsek műsort. Ennek a műsornak a gerince, vagy ennek a műsornak a gerincét olyan telefonok alkotják, amelyek nem telefontréfából jöttek létre, de Csalóczki összedobtunk elő számú számjegyet. És ha kicsöngött és valaki fölvette és nem utasította vissza, akkor elbeszélgettem vadidegenekkel. Most az itt és mostban kerülne erre sor. Belélt vagy egy ember bejelentkezett, egy telefont megmutatnék önöknek, mármint egy telefonbeszélgetést, ha senki nem telefonál, és a harmadik pedig egy rögtönzött telefonhívás lenne, ha sikerül. Akar-e velem beszélgetni arról, hogy hogy van? 353 94 51, több felhívás most nem lesz. Jó napot kívánok, János jár vagyok. Amikor én felhívtam idegeneket, akkor nagyjából elmondom, hogy, hogy történt. Kicsöngött, felvették, azt mondtam, Fiala János vagyok, rádió reporter. Folytathatom? És akkor a másik valamit mondott. Ugye ez most egy fordított történet. Én mondtam, hogy aki el akarja mondani azt, az, hogy hogy van, az küldjön e-mailt, gmail.com, és ő jelentkezett. Mivel és miért? Igazából meg szeretném osztani önnel, mert akik hallhatnak azt, hogy ilyen pillanatban milyen a környezetem, milyen a hangulatom, lállapotom, és nem elsősorban a fizikai. Ezért jelentkeztem, gondolom megosztom ezt másokkal is. Ki jön? Hát, nagyjából annyit tudok elmondani, hogy 44 éves voltam, családos, két gyerekkel. Mekkorák? 10 és 7 éves. Júlány? Az idősebbik az kislány. Mondjuk így, hogy kislány, inkább nagylánynak mondaná, kislány. Mivel foglalkozik? A racsor? Mivel foglalkozik? Én közgazdászként dolgozom egy felszámoló cégcsoportnak, cégcsoportnak, és vállalkozó vagyok mellette mondjuk másod állásban. Mivel foglalkozik a gyerekek annyi? Recepciósként dolgozik, elég szoros munkabeosztásban, és ezáltal megoszlik a gyermekekkel való foglalkozás is. És és önök között? A... Önök között vagy aktív nagysülők is vannak? nagyszülött is vannak, mert megosztjuk egymás és ez lényegesen kiad a leheti állapotomra és a közérzetemre. Mekkora a korkülönbség a feleségével? 8 év. Majdnem 9. Ön az idősebb? Ide, igen, ide. Hogy ismerkedtek meg? Szilveszteri Colin. Hány. ő? A emlékezeteim szerint 90... Szőleszel szelestéjén. Ez egy jó házasság? Parancsol? Ez egy jó házasság? Igen. Igen, úgy alakítottuk, hogy jó legyen. Ugye ez két személyes történet, nincs dominás, és úgy alakítottuk, hogy, hogy, ez, hogy ez működjön, igen. Ő most hol van? Há most éppen autóban ülök, igyekszem odafelé. A beszélgetésünket a felesége is hallgatja? Szerintem nem, mert uh, most éppen a nagyobbiknak az érzáróján ténykedik. Ön nincs ott? Nem vagyok ott, mert most uh, így alakult. Van még valaki a kocsiban? Nem, nincsen, nincsen. Azt mondta, hogy annak van jelentősége, hogy a gyerekek kivel vannak. Ezt hogy értette? Ezt úgy értettem, hogy mivel uh, az utóbbi másfél-két évben... Uh, nagyon sokat vagyok velük, tehát hogy a feleségem későnél haza, és hát mondom megtaláltam a boldogságot velük. Tehát a velük való foglalkozás, az együtt eltöltött idő, az adott programok, ezek mind-mind kiadással voltak arra, hogy, hogy, hogy milyen az állapotom. Ön hagyományos időrendben dolgozik a feleségihez képest? Én hagyományosan igen, tehát én reggel megyek délután, érkezem, illetve hát, hogyha a vállalkozásom miatt tovább kell maradni, akkor, de azt úgy osztom be, hogy amikor a feleségem nem dolgozik, akkor próbálom ezeket a tevékenységeket folytatni, mert akkor ő otthon tud lenni a gyerekekkel, ugye most is jövöm előtt, én most élek haza. De a, gyereke, a gyerekek anyja egyébként szakos. Nem háromszoros, hanem mondjuk 12 napot dolgozik egy hónapban maximum, de az 12 órában, tehát este is jóval lefekvés után ér És ez az időbeosztás az elmúlt másfél évet érintette? Én szerintem igen, igen, alapvetően igen. És, mi vál és mi mit változtatott ez alapvetően az ön életére a gyerekek, vagy ha tetszik a gyerekek és az ön életén? Mit változtatott? Uh -huh. Tudod. <tül> Hát az, hogy, hogy azelőtt uh, inkább uh, az történt, hogy, hogy ő volt a gyermekekkel, tehát uh, olyan, olyan jellegű munkát végzett, ő volt többet a gyermekekkel, bocsánat, uh, én kevesebbet töltöttem, igyekeztem ugyan, meg nem is nagyon uh, vettem részt. Uh, részt vettem, hát hogy a nevelésben természetesen, de... de úgy belsőleg megismertem őket, hogy milyenek, milyenek a reakcióik, és milyen csodálatos lelkek. Ön most valójában a gyerekekkel együtt töltött idő kapcsán akar beszélni az életről? Nem, hanem én azt szeretném mondani, hogy, hogy azáltal, hogy ez így alakult az életünkben, a... a közelebbi családtagok és barátokkal való viszonyom is teljesen megváltozott. Már olyan szinten, hogy csak a jót keresem és a jót látom. Ezt most nem nagyon értem. Oh. Tehát ezt legyen szíves megmagyarázni, mert ezt a részét most nem értem. Ö, igen. Úgy ö, kezdtem volna igazából a mondandómat, hogy korábban ö, a nagyvilág dolgaira ö, a amikor odafigyeltem, az ott onnan ért nagyon negatív hatással voltak az életemre. Ugye szűk ebben a, az országra nézve, tágabban akár a világra, vagy az, Európa, az Európai Unióban történtekre. Én úgy érzem, hogy, hogy ott rossz műk, rendszerek működnek, rosszul megszerkesztett struktúrák működnek, és, és úgy mondjam, egy ilyen metrologikus állapotba kerültem. És, de meg tudjam mondani, hogy miért? Hát nézze, most meg tudjam mondani, hogy miért. Nagyon mélyen bele kéne menni. Ugye én közgazdás vagyok, általában a gazdasági pénzügyi rendszert nézem, én azt gondolom, hogy az egész világban, ami van, jelen pillanatban ez a struktúra ez nem fenntalfató, nem jó, és rossz világban megy az egész világ. Jó, de ebből a szempontból olyan, mint egy kamasz, akinek ha a világgazdaságban rosszul megy, az önnek fáj? Nem, hát ugye egy kamasz az, aki úgy tudja átérezni a világ problémáit, mint hogyha az az ő problémái lenne, ja. lennének, és akkor van neki egy ilyen világfájdalma, most nem feltétlenül a szó negatív értelmében, de átérez dolgokat, amelyek messze túlmutatnak azon a konkrét helyzeten, amiben ő egyébként éli az életét. Ezt kérdeztem, hogy ön is hasonló jelensége, hasonló tünetekkel rendelkezik, hasonló reakciókat mutat-e? Hát rendelkeztem, így van, így van. Szomorúság, ilyen, ilyen, ilyen rossz érzett, tehát egyszerűen nem is tudtam élvezni a napi életet. Pontosan emiatt, mert annyira behetem magam, hogy, hogy ebbe a, a szituációba, hogy egyszerűen nem... nem ez milyen régóta tartott most... egyébként, vagy mennyi időn keresztül tartott? Hát ez ugye kezdődött mondjuk 2008-ba, és tartott mondjuk 2011, valameddig. Egészen addig, amíg a feleségének ez az időbeosztása benne vált? Én szerintem igen, igen, igen, igen. De ez egy, ez egy fokozatos, tehát ez egy lépcsős folyamat volt, és nem feltétlenül ahhoz köthető, bár lé, ö, nagy, nagy részt igen. Meg igazából elkezdtem, azon, ö, elkezdtem úgy látni az életet, hogy a napi boldogságomat ö, megtaláltam gyakorlatilag. Hát a, napi jó a napi boldogságát veszélyeztette egyébként a hazai és az uniós helyzet? Csak annyiban, hogy, hogy mivel globálisan, globálisan nem kéneztem jól magam, tehát a külső, külső... Jó, ez a globális nem jól érzés. Ez azzal volt összefüggésben, hogy az Unió vagy az ország helyzete örre, illetve a családjára közvetlenül is negatívan hatott gondolok itt anyagilag, vagy valójában eljutunk arra a pontra, hogy valami más baja volt, csak ezt fogta magát és placebo-ként beleépítette az Unió és Magyarország helyzetébe. Melyik inkább? Vagy egyik se? Nem, mert az üzleti életet én külön választom, és az ott, az üzleti életben is, de benne van, az ember a... Jó, csak az a kérdés, hogy ha magamból indulok ki, de nem akarok magamból kiindulni, miért érezte át nagyobb mértékben ezeket a fájdalmakat, miközben a család és a két gyerek akkor is ott voltak ön előtt, lefelében a felesége időbeosztása nem szorította önt arra az életre, mint amit ön egyébként most önként is vállal? Hát nézve, ö... Valahogy, ú, tehát valahogy úgy éreztem, hogy ez lesz, nem jó irány, ami, ami van, ami kialakult, ezért nem azt mondtam, hogy most mindenki van családom. Tehát én látom, hogy hova megyünk, Valamikor elérkezünk majd oda, lehet, hogy az én életem bán, bán nem, lehet, hogy még a gyerekeim életében, esett, de ebben az biztos, hogy, hogy a rossz irány miatt egy, egy, egy rossz szituáció... Jó, de ez a rossz irány az ön családjának az életét mennyiben befolyásolta volna egy közeljövőt illető periódusban, egy-két-három évben? Tehát volt-e ebben a periódusban önnek egyáltalán olyan dolga, amely elvette a családjától, mert mint valami árvíz, úgy érezte, hogy önnek ebben dolga van? De nem, annyi, annyira nem folytam bele, annyira nem folytam bele, nyilván, nyilván amiatt, hogy most az embernek vannak, nekem voltak rosszabb, meg jobb periódosok az üzeti életet nézők, de azért annyit mindig maximum plusz munkát vállalok azért, hogy meglegyen az elég beterő. tehát ilyen szempontból nem. De annyira meg nem éltem bele magam, mert nem engedtem magam beleélni, és a tudatomban eljutottam egy olyan szintre, hogy igenis a napi boldogságnak és Elsősorban a, ezt a családtól és a szűk baráti körtől kapom meg. Ezeket a gondokat, amiket egyébként megélt, ezeket a gondokat megosztotta a feleségével? Ö, megosztottam vele. de. És mit mondott? Mondom, ő, ő, ő mit mondott? Igen. Hát, hát ő azt mondta, hogy ezen... ezen ő érti az én problémámat, de most ezzel mit tudunk kezdeni? Az ember alkalmazkodik, ugye nyilván megvan, ha megvan a megfelelő euh, intelligencia, akkor alkalmazkodik a helyzetet és ére az életét. Ennyiből segített is nekem, hiszen akkor azt mondtam, hogy tényleg gépen nekem ezzel törődnöm. Az ember különválasztja az üzleti életét, a boldogságát, és a kettőt nem szabad össze. Ebben az időben a gyerekeknek más apjuk volt, mint amilyen most? Hát ezt tudjuk kell megkérdezni, nem tudom. Ön beszélt arról, hogy ezek a gondok önt más irányba vitték, mint a családja? Mármint ami a is ezelőtti ez problémák? Igen. Én igyekeztem arra figyelni, hogy, hogy, hogy ez nehéződjön. A gyerekeimmel való kapcsolatban. Jó, de most akkor eljutunk abba a periódusba, amikor a feleségének megválik az időbeosztás, és most hirtelen ki fog nyílni a színpad húzzák a függönyt, vagy még jobban széthúzzák a függönyt, mint eddig, és akkor valamit most hirtelen meg fogok látni? Valami gigantikus változást az ön életében, amikor rájön arra, hogy önnek két kamaszódott gyereke van, vagy miről szól a történet? A történet arról szól, hogy mivel rányomta a bélyegét, ez a, ez a, ez a, ez a, ez a amit én fölfedeztem, el lehet így mondani, idézőjelben, hogy rányomta a bélyegét a napi életemre is. Aztán rájöttem arra, hogy teljesen felösleges ezzel foglalkozni, illetve teljesen nem szabad belekerelni. Tehát ezt ki, ki kell zárni. Nem tudsz politikát folytatni, nem az információkat begyűjtöm, meg ellenzem, meg stb. De nem, nem is rá a bélyegét a, a, a, az életemre. Jó, mondjon valamiféle konkrétumot, hogy mennyiben más most az életem, mint mondjuk két évvel vagy három évvel ezelőtt. Hát annyiban más az életem, például, hogy, hogy jobban tudok örülni apró kis. Ö, Ez nem mennyi, konkrétum. Hogyan te mondjon valamit az időbeosztásáról, ami megváltozott a korábbihoz képest? Erre vagyok kíváncsi. Ja, értem. Például elviszem a nagyobbik gyermekemet a kajakedésre. Ma is nem, bocsánat, vagy édesanyám, hogy a feleségem. És kértem is, amikor beülünk együtt az autóba, például megállunk, eszünk, vagy itt beszélgetünk, ő elmondja, hogy milyen volt az edzés, vagy éppen nem mond semmit, mert nem akar beszélni róla, hogy mi történt az iskolában, vagy mi volt az edzésen. És akkor elkezdünk beszélni, mondjuk arról, hogy milyen volt a, a legutóbb, mikor elmentünk mondjuk a hajógyári szigetre a, a, a, a parba, a csúszaparba, és milyen jól lesz magunkat. És akkor elkezdünk egy beszélgetés, ami, ami engem nagyon földob. Tehát ugye hullafáradt vagyok gyakorlatilag, de mégis földob. A gyerekek élvezik-e azt, hogy átalakult a szüleik elfoglaltsága? Hogy élvezik-e? Hát vagy legalábbis érdemben e, megváltozott -e a szüleikhez való viszony, ami nem azt jelenti, hogy eltávolodtak az édesanyjuktól és közelebb kerültek önhöz, mm. de érzékeli -e azt az ástruktúrálódást, amit az ön, illetve a feleségének, a feleségének és az ön idejének a megváltozása okozott. Igen, a lányom, a lányomnál érzékelem, a, a, a fiam egy kicsit, hogy így mondjam, zárkozott a tipült, a lányomnál. É, érzékelem el. A felesége nem féltékeny a szó ö, nemes értelmében? Tehát Igen. most nem pejoratívan. Nem, nem. Ő, ő, ő, ő nagyon, nagyon, nagyon jól viseli ezt. Úgy, úgy, úgy értem, hogy jól viseli, hogy őrül neki. És ha helyreállna a régi rend, úgy, ahogy akkor a felesége dolgozott, akkor azt gondolna, hogy az időbeosztás nem alakulna vissza úgy, ahogy két-három évvel ezelőtt volt? Én, én, szerintem, én szerintem nem. Ez már nem változtatni. Mert én, én annyit változtam ilyen szempontból, hogy, hogy, hogy úgy mondom, van egy, fülszabadultad lettem, hogy, hogy, hogy, hogy ez már így maradna. Tehát teljesen mindegy, hogy, hogy dolgozik, vagy nem dolgozik. Egyébként tervezünk a harmadik gyereket majd. És akkor ugye, Ennek össze, ez, ez összefüggésben van az idő rend átalakulásával a harmadik gyerek tervezése? Hát nincsen. Mikor döntötték el a harmadik gyerek sorsát? Mármint a tekintetben, hát, hogy lesz? Én szerintem, nem is tudom most, hogy miszi, hogy ez a június hát szerintem ez idén. Ah, idén ah. Mármint, hogy idén? Idén döntötték el, vagy hogy idén lesz gyerek? Mert hogyha idén lesz gyerek, akkor ugye ő már meg is van? Nem, idén döntöttük el, hogy akkor végül is miért ne? Hát, tehát, hogy hogy jöjjön a ha harmadik gyerek, így van, idén döntöttük el. Tulajdonképpen, vagy nem tulajdonképpen, minek következtében? Mindre alapvetően azért, mert uh, végül is uh, az, hogy, az, hogy most az embernek hány gyermeke van, az, az nem tudom, hogy mindegy, vagy nem mindegy, de a feleségem nagycsapból származik, én kevésbé, és, és én, én megértettem, mert ő az ő ötlete volt alapvetően, és én megértettem az ő, uh, uh, hogy mondjam, ehhez való viszonyát, hogy, hogy igenis kell legalább három, négy vagy akár öt gyerek is. Abszolút. Most aztán eléggé intim szférába kerültünk, fel tudja idézni azt az estét reggel, délután halvány gyilag gőzölni is, hogy hány óra lehetett, amikor ezt a felesége megosztotta önnel. Hát, hogyha át tudom -e idézni, hát nem nagyon. Nem nagyon tudom felidézni, de ugye nagyon sokat beszélgettünk, és sokat csak szóba került, hogy akkor, hogy lenne egy harmadik gyerek, mondtam, hogy Szerintem, hogy... ha akarná, fel tudná idézni. Tehát az alapján, amit ön mondott, gyanús, hogyha nincs meg az időpont. Mármint, hogy a, a, a hónap szerint? Éve. Nem a hónap a szerint. Az ember erre pontosan emlékszik. Sötét volt szerda, az RTL klub ment a tévében, és akkor elzártam, mert hirtelen azt mondtam, hogy hát, ha erről beszélgettünk, ezzel párhuzamosan nem lehet tévét nézni. Biztos, hogy világos volt, ezt nem tudom, hogy délután volt, vagy, vagy. Biztos, hogy délután volt, mert reggel azért. Kérdőmondatot mondott a felesége, vagy kijelentő mondatot? Inkább kérdő volt ez. Ön mit mondott? Mi lenne, mi lenne ha... Satadi, satadi. Ön mit mondott? Szóval, hogy gondoljuk át, én először azt mondtam... Mondta azt, hogy gondoljuk nem. át? Hogy én mondtam? Nem? nem, ő mondta. Nem. Na És Én én mondtam. És uh -huh. én mondtam, hogy ezt át kell is férfiak szoktak ilyen mondatot mondani. A felesége valószínűleg arra várt, hogy azt mondja, hogy Hajrá. <laughs> Nem tudom. Nem, hát nem de, hogy, de hogy nem? Hát figyelj, itt most ez a hogy felidéződik, kérdőjel ide, kérdőjel oda, ez a felajánkozás családom belül nem hiszem, hogy azt a mondatot várta volna, hogy gondolkodjunk rajta? Nézzem, hogyha én felidézem azt a, azt, azt a pillanatot, akkor biztos vagyok benne, hogy neki rosszul esetén azt láttam rajta. De viszont ismer engem, és tudja nagyon jó, hogy azért nem megyek bele dolgokba, csak úgy, hogy na most akkor, és akkor gyerünk, gyerünk, dum-dum, legyen az bármilyen. Pedig hát pontosan erről beszélt a gyerekek kapcsán. Valami van önben, amiben nehezen tudja elengedni magát, és miközben ön jelentkezett azzal, hogy beszélne erről, és ennek a dihotómiáját próbálom feloldani, de egyelőre még nem sikerült. Aha. Ön egyszerre önfeltárulkozó, és egyszerre gátlásos. Van egy csatlakozási pont, vagy van egy pont, ahonnan szétválnak, és ezt a pontot próbálnám megismerni, de ehhez nem ismerjük egymást elég jól. Igen, az, hát valószínűleg, igen. Miért akartál ezt az egészet elmesélni, miközben egyáltalán nem biztos, hogy pontosan így és pontosan ezeket akarta volna elmesélni? Hát én azért akartam, mert tehát én most is azt mondom, hogy meg akarom osztani, mert én jól érzem magam. Tehát, rám nem tudja rányomni a bélyegét a, a, a, a külső körülmények. De azt tudja, hogyha ez a beszélgetés akkor lenne teljes, hogyha Igen. most ugyanezzel kapcsolatban meghallgathatnánk a feleségét, aki nem biztos, hogy pontosan ugyanazt mondaná, mint amit ön. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ebben a mostani telefonban van valami vezetlés, egy olyan bűnért, amit nem nevez meg, de amely valójában az ön karakterében, ha tetszik, az ön karakterisztikájában ott van, és nagy valószínűséggel megváltoztathatatlan független attól, hogy milyen a felesége időbeosztása. Uh -huh. Uh -huh. Nem tudom nem gondolkoztam. Köszönöm. Nem gondolkoztam. Én is köszönöm. Gondolkozzon erre Akar-e bárki beszélgetni velem, vagy próbáljak meg valakit felhívni? El fogom mondani, hogyha én próbálkozom, akkor miknek lesznek a tanúi, én tárcsázni fogok, és azt fogják hallani, hogy valakit megpróbálok rávenni arra, hogy beszélgessen vele, miközben lehet, hogy hosszú idő fog eltelni, mert 25 olyan számot fogok felvenni, amit nem vesznek fel, vagy amely szám nem létezik. Vagy az előző beszélgetés hatására valaki fogja vagát, és felhív, és azt mondja, hogy fialaur úr, azt akarom elmondani, és akkor én azt mondom, hogy lehetőség szerint ne szólítson fialaurnak, úrnak, de mit? 9451 Nem Fiala János vagyok, rádióriporter, folytathatom? Halló! Mondom, Fiala János vagyok, rádióriporter, hogy folytathatom-e? Én el fog utazni szabadságomon, külföldre, és arra kért a műsorigazgató, hogy abban a rádióban, ahol dolgozom, Készítsek egy rádióinsor, illetve készítsek rádiói a távol létem idejére, és a hangmérnökömmel vadidegen neked hívunk fel. Én azt sem tudom, hogy a hangmérnököm kit hívott föl, és vadidegenekkel beszélgetek arról, ha szóba állnak velem, hogy hogy vannak. Szállni rám három vagy négy percet, függet attól, hogy valaki hallom, hogy hívja önt, valószínűleg a fia. A kislánya, de szállni rám három vagy négy percet? Nagyon szépen köszön, akkor most ezt mások is fogják hallani, mert ez így kerül rögzítésre. Önt ez nem zavarja? Hiszen egyébként úgy is. Jó, rendben van. Köszönöm szépen. Élő adásban is van, és jövő héten meghallgathatja majd saját magát, ha egyébként kíváncsi rá. Én Fiala János vagyok, rádióriporter, és most éppen a 99.5 adásában van Csalócki Zsolt, aki az én hangmérnököm, ön, ő hívta fel önt. Ez egy mobil szám volt, Zsolt? Egy mobil szám. Tehát fogalmam sincs, hogy milyen számot hívott. Én hol találtam önt meg? Budapesten, vidéken? Ott a Megmondja, hogy hol vagyok éppen? Döbrög Hol? Döbrög Most nagyon megharágszik rám, ha én azt mondom, hogy az nem tudom, hogy hol van. A De az már megvan nekem. Tudja, hogy legutóbb akkorát eltévedtem, mert a lányomért kellett elmennem erde iskolába alsó mocsoládra, és arrafelé kellett volna mennem, de én valahogy össze visszamentem, és aztán bonyhádon akadtam. Ön volt alsó mocsoládom, Mert öntől nincsen nagyon messze alsó mocsolád. Ön ott még nem voltam. Kit találtam meg? Ön kicsoda? Én Aszorsózs. Tiség? Aszorsózs. Hány éves? 28. 28. Mivel foglalkozik? Tüzépen dolgozok. Ön tudja, hogy én kicsoda vagyok, vagy halványlilag őzen is róla? Hát nem igazán megmondom, észintem. Egyáltalán nem baj. Hány gyerek van? Mert egy gyereket hallottam a háttérben, de kiderült, hogy ő nem kisfiú, nem kislány. Kettő, egy négy éves kisfiú, és egy egy éves kislány. Ez egy udvarban van, egy játszótéren vagyunk, vagy hol vagyunk fizikailag? Udvar. Önök házának az udvara? Igen. Ön van ott, a két gyerek, és ott van a gyerekek anyja is? A, az egyik gyerek a szomszédba játszik, én vagyok most itt jelenleg a kislány, meg a sapusom. Milyenek a szomszédjai? Hát... Hány szomszédja van? Az minden irányból van szomszédünk, végül Az azt jelenti, hogy négy? Há három, hát ugye az a, ez egyik az utcai front, nem? Hát igen, legisokkor csak kettő van, jobbról balról. És mi van maga mögött? Maga mögött, kár, mögött Jó, de a mögött már nincsen szomszéd? Ott nincs. Ott mi van? Krantófölde. Milyenek a szomszédok? Szentrendesek. De ez mit szerint, hogy hátrendesek? Ön egyébként oda született? Ön egy melyi? Nem, nem, nem. Ön hova valós? Én Szergomba születtem. Hát, onnan elég arrébb ment. Hát, igen. Ide házasodott? Hát, elsőleg Gálosfárra költöztünk, ami Kaposfár mellett van, Aha. és onnan ősültem ide Értem. És hogyan került ez egész kaposvár? Tehát, eh, hogyan jött el Esztergomból? Hát, mert Gálosfár vannak a... Ott láttak a rokonyság. mint kinek a rokonsága? A szülei. Kinek? A feleségének? Nem, apám. Apjának. De... Amik, de ön a feleségével együtt költözött oda, vagy akkor még csak egyedül volt? Ö, akkor még csak egyedül voltam. Miért hagyta ott Esztergomot? Hát már végülis, amikor elköltöztünk onnan, akkor én még kiskorú voltam, 14 éves voltam. Tehát el. a szüleivel együtt ment el? Igen, igen. igen. És miért? Basz. Tehát nem is tudja, hogy a szülei akkor miért mentek el onnan? Hát nem, én tudom. A rokonság egyébként Esztergomban is van, vagy inkább Gálosfán? Akkor is vannak, meg gálószolom És ez aztán... A nagyobbik nővére ott, mert a ma. Akkor a nagyobbik nővére hány éves volt? Akkor, amikor elköltöztünk? Igen. Akkor mennyi volt ő? Van... 19 körül. 20. És ő mennyi volt? Mennyi a korkülönbség között? Mi közöttünk? Aha. A nővérem meg én nem, most így, de nem, tudom. nem tudja, hogy hány évkor különbség van a nővér és ön között? Nem. De ez egy család? Hát mégis féltestvére. Féltestvére. De ő önállóan akkor így dönthetett, ön viszont gyerek volt, és így aztán vitték magukkal a szülők? Igen. Szeretett volna maradni, vagy nem emlékszik vissza rá? Hát szerintem józan tudom megmondani. Mivel foglalkoztak, vagy mivel foglalkoznak a szülei? Az ön szülei elvileg az ön életkorából adódóan még nagyon is aktívak, nem? Hát, az édesapja meghalt. De miért tette? A. Tehát ön azt mondta, hogy 28 éves, az édesapja mondjuk lehetett 50-i, tehát most 50 éves lenne. Hány éves voltam, amikor meghalt? 45. De mi lelte e őt? Fibron. Volt ennek valamilyen előzménye? Hát ö, sokat szeret már gyógyszert, én éjszűkületi bolyai voltak, meg ilyesmű. Ugye egy 45 éves emberre Magyarországon független attól, hogy nálunk az átlag életkor nem olyan nagyon magas, de azt az fiatal embernek mondják, nem? Hát igen. Egyi pillanatla másikra el a szíve? Hát végülis azt mondják, hogy kettő mag volt neki, de azt kihort a lábon, és a harmadik vitt el. Ön akkor hány éves volt? Amikor meghalt? Igen. Hát. Erre sem emlékszik. Nem igazán gondolom őszintén. Most tőlem hívtam kérdéseket. Rendben van, de nem, nem muszáj van ez így. Egyáltalán nagyon nagy szám, hogy egyáltalán szóba áll velem. E, azt legyen szíves megmondani, hogy az édesanyja mivel foglalkozott, vagy mivel foglalkozik? Nyugdíjas. Ő nyugdíjas? Hát úgy mondom, hogy nyugdíjjal akkor nyugdíjat kap. Mert hogy mi a betegsége? Mi a betegsége? Lábos. Meg a. Kezem, Hány éves Hány éves lehet az édesanyja? 52. Ő most hol él? Ő Gálosz van, az öcsémben. Hány tan vannak testvérek? Ugye van egy fér testvére Esztergomban, van egy öcse, egy... Egy testvérem é... van. Tessük? egy édes testvérem van Gálosz Tehát akkor összesen vannak négy... Az öcsém, édes testvérek vagyunk, a két lány, meg fér testvére nekünk. Értem. Milyen gyakran látja az édesanyját? Hát mi is szoktunk menni hozzá, és szokott mi hozzám. Mivel foglalkozik a feleség? Ő itt van két-két gyerekkel. Ide ahova most becsöppentem hirtelen a telefonom révén, ide hogyan kerültek? Hát úgy ismertem meg én egy gallosfam is úgy összetem, és úgy, úgy költöztem ide. Mert hogy ő egyébként itt lakott? Igen, igen, igen. Ez a ház, ahol önök most laknak, ez kié? Ez az apusom. Ő is ott lakik? Igen, igen, igen. Hányan laknak itt összesen? Hát ő, én a feleségem, az apúsnak, egy gyerek. Az apúsának nincs családja? Ön van neki még lánya messze Pécsen. De felesége nincs? Nincs, nincs, nincs meghoz. És jól kijönnek? Ez egy mekkora ház? a két szoba konyha, fürdőszoba alakulóban. <gül> az itt hogy a fürdőszoba alakulóban. Hát félig, kész. <gül> És amíg nem volt alakulóban a fürdőszoba, addig a fürdőszobai tevékenységeket, azt melyik szobában végezték. Hát az egyik szobában moszokottunk. Az, hogy ön a tüzépen dolgozik, az mit jelent magyarul? Ott mit csinál? Gékkezelő. Milyen gépet? Hát argonc, a honlok rakodó, kellé. Ott milyen dolgok vannak ezen a telepen? Hát, hogy, hogy milyen dolgok. Hát, hogy mivel foglalkozik? Milyen anyagok vannak ott? Hát mindenféle építkezési. Tudszak. Mert hogy manapság ugye az építkezés az nem nagyon megy, ezért kérdezem, hogy ez egy mennyire menő telep. Vagy ott építkeznek a környéken? Sűrűn. Tessék? Elég sűrűn jönnek minden év végül is. Az, ahol ön lakik, az hány fős település? Hát elég nagy. De hány alé Nem tudom, de, de elég nagy falu. Amikor ön gyerek volt, ő mi szeretett volna lenni? Én? Uh -huh. Mi szeretett volna lenni? Igen. Hát alig sok mindennek. Próbálkoztam volna, kisebb koromban. Azt, hogy próbálkozott volna, az azt jelenti, hogy egyébként nem volt rá módja. Hát nem is volt. A nagyon. Ez elsősorban amiatt volt, mert ez egy szegény család volt? Tessék. Ez elsősorban a család szegénységéből adódott? Most értettem. Azért... Azt értettem, kérdeztem, hogy egyébként a lehetőségek szűk tárháza az a szegénységből adódott? A pénztelenségből? Hát igen. De mi szeretett volna lenni? Mire emlékszik vissza? Hát, nem igazán. Emlékszek ilyesmére pontosan, mert mondom, hogy Mennyire elégedett azzal az élettel, amit önnek ad most az Isten? Ön vallásos? Nem. Mennyire elégedett most? Ha. Hát. Csinálhatunk egy leltárt, hogy mivel elégedett és mivel elégedetlen. Legyünk pozitívak. Mesélj el, mivel elégedett. Gondolom, a gyerekeivel elégedett. Hát igen. Szép, pont. Nem van a sobába. Miért sír? Mi nem. az Szóval ott tartunk, hogy a gyerekeivel elégedett. Mivel elégedett még? Hát, Munkam most. Mennyire rémisztő az, hogy az ember elveszti ott, ahol lakik a munkáját? Mennyire, mennyire lenne könnyű találni másikat? Hát egyáltalán nem könnyű találni másikat. Így aztán megbecsüli azt a lehetőséget, amit kapott? Hát persze. Hány órát dolgozik? Tizenkettő. Tizenkettőt? Hánytól hányig? Hát ez változó, fél nyolc az a kezdés, a befejezés fél hatkor lenne, de ez jó autóan szokott. Ki az, aki őnek azt mondja, hogy most már hazamehetsz? Hát a főnk. Így aztán ön kivárja... Azt, Elvigezzük hogy... a munka. Uh -huh. Így aztán ön kivárja, hogy fél hatkor, fél hétkor vagy fél nyolckor mondja ezt. Milyen a viszonyuk? Vágítsó. A hét öt napján dolgozik, vagy minden nap? Hát, hétfőt szombaton. De szombaton is? Igen. Elégedett vagy elégedetlen a fizetéséből? Hát, elégedetlen vagyok, de ahhoz képest elégedett. Ki osztja be a háztartásban a pénzt? Hát a lasson. Mennyire élnek szűkösön vagy nem szűkösön? Hát. Hányszor kell a gyerekeknek azt mondani, mert valamit szeretnének, hogy nem? Hát van arra a példa, de althálló megkopja megkapják komit, komit szeretni. Önnek mennyire megy könnyen, hogy azt mondja a gyereknek, hogy nem? Hát egyáltalán nem megy könnyen. Annak idején önnek is sokszor mondták azt, hogy nem? Hát eléggé. Mekkora esélye van arra, hogy abból a sorból, amiből most van, amiben egyébként nem elégedetlen, de hogy ebből ki lehet törni, vagy ő nagyjából úgy gondolja, hogy ezt a féle életet fogja élni, miközben ez a kérdés félig érthető, félig értelmetlen? Van önben vágy arra nézvést, hogy más életet éljen? Hát is, nem, mert így, így végülis nekem így jó. Ami egyébként arról szól, hogy ön a realitások embere is nem álmodozik? Hát nem álmodozok, mert nem igazán érdemes. Hogy nem igazán érdemes az arról szól, hogy maga se hisz benne? Hát nem igazán. Nem vagyok aranyhal, de ha lennék. Akkor mit kérne egy aranyhaltól? Kérhet egyet. Mit kérnék? De még mielőtt elmondaná, hogy mit kérne, eh, arról nem volt beszélt, hogy mivel elégedetlen. Van-e bármi, amivel egyébként elégedetlen? Hát, Persze, van. Mondjon egyet. Hát. Így hirtelen. Így hirtelen. Az ember általában szokta tudni, hogy mivel elégedetlen lefébe, ezt nem szokta megosztani egy vadidegennel. Hát lehet, hogy én is azt is Jó, megértem. Így is nagy vonalú volt, hogy szóba állt velem. Mi lenne az az egy dolog, amit kérne egy aranyhaltól? Horgászik egyáltalán? Nem, horgászok. Jó, hát egy képzeletbeli aranyhaltól mit kérne? Hát, ezt se tudnak most tudnak valaszt Rendben van, ez is rendben van. Szerintem egyáltalán nem biztos, hogy az embernek kell bármit is kérnie. Ön egy szerencsés ember, vagy eddig nem nagyon volt szükség arra, hogy a szerencsét, tehát, hogy nem nagyon volt szükség szerencsére, bár ez egy értelmetlen kérés, az embernek mindig szüksége van szerencsére. Hát, ő is, én, én úgy érzem szerencsés vagyok. Valamilyen szinten biztos. Én is szerencsés voltam, nem mindenki állt velem ilyen könnyedén szóba, Nagyon szépen köszönöm. Hát nagyon szívesen. Egy beszélgetésre szűken. Egy percet várok a hívnak, akkor úgy, ha nem, akkor a Chalotski-val együtt, aki az én hangmérnököm, próbálunk még egy embert találni. Az én elérhetőségem 3539451, hogy egyébként milyen telefonszámot hívunk, nem tudom. Most például befejezök annyi számot, hogy az előző telefont még véletlenül se tudjuk reprodukálni. 394 9 5 1 Na jött, akkor hoválkoztál ezzel a telefonnal én meg ezt. Most vagyok rádióriporter folytathatom? Arról van szó, hogy én el fogok utazni a jövő héten a lányommal külföldre, és abban a rádióban, ahol dolgozom, arra kértek engem, hogy erre az időre is csináljak műsort. Ez pedig úgy valósítom meg a hangmérnökömmel, akik csalócki zsoltnak hívnak, hogy vadidegeneket degeneket hívunk föl telefonon. Most például őt öt tehát azt tudom, hogy milyen számokat pötyögött be, de aztán beütünk más számokat, így aztán ön soha se tudni visszahívni, mert nem tudom hogy milyen számokon kit találtam meg. Az a kérdés, hogy hajlandó-e velem szóba állni? Amiből egy... Az most nem értem. Igen, azt kérdezem, hogy most beszélgethetünk egy telefonon, amit azt rendben van. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést valamikor a jövő héten és ma emberek hallgatják. Kit találtam én meg? Ne halog, ugye nem akarom mondani ötképp. Egy idősasszony, nagyon idősasszony. Nagyon idősasszony az olyan, mint a népmesékben. Azt mondja, hogy nagyon idősasszony vagyok, de a nagyon idősasszony az hány éves? 90. 90 éves? Igen. Ugye nem akar velem beszélgetni. Hogy ne akarnék magával beszélgetni? Azt szokták mondani, hogy olyan idős, mint az országút Hát az ember hogy ne szeretne az országúttal beszélgetni Hát annyi minden tud, amit én nem Összesen 8 percünk van, mert aztán híreket fognak mondani És véget ér a műsoridő Most megy a hírek éppen az artében Értem Hát azt most ki fogjuk hagyni, mert ugye most önnel beszélgetek um, Hol született? Én meg kérdezdek magától rég De ez régóta idegesít engem. Nincs, nem dolgozott a maga édesapja a BHG-ban? Hogy az én apám a BHG-ban? Igen. Ezt már más is kérdezte, de nem az én apám orvos volt. Hát annak szóval teljesen mindegy. Mert megmondom őszintén, hogy én dolgoztam egy mérnök emberre a BHG-ban, és végtelenül aranyos kedves volt, itt a környékünk rakott a fia, vagyis hát akkor kezdett ide járni segíteni a fiának. Azért kérdeztem csak, mert egy végtelenül nagyon rendes mérséklet. Őt is fialának hívták? Fialának, igen. És azt hiszem még Jánosnak is, de mi Öcsi bácsinak hívtuk. Öcsi bácsinak az én nagybátyámat hívják, és ő Kanadában él, de apám nem volt mérnök. Hát nézze, ilyenek a véletlenük, hát ugye az én nevem is, akit maga fölhívott, ebből most már olyan sok van, azelőtt nem volt olyan sok belőle, de most már nagyon sok van belőlünk. Ez hogy érti már, mint hogy ezzel a névvel? Ezzel a névvel. Mert hogy önnek egy ritka neve van? Nem, nem olyan ritka név, de azelőtt nagyon kevés volt, és most nagyon sokan fölhívnak, mert ezért, azért, azért, azért és, és nagyon furcsa. De mi a neve miatt hívják fel, vagy miért? Nem tudom, megmondom őszintén. Mert hogy vad hívják fel, úgy, mint ének? Magával szívesen beszélgetek, de másokkal nem szeretek beszélgetni. Értem. Szoktam nézni a műsorát is, megmondom <gül> őszintén, jókat a témái, csak a stílusát nem szeretem. Mi a baj a stílusommal? Olyan nyers a stílusa. Igazságos, mert vagy igen, mondjon valaki, vagy nemet. És ne menjen műsorba, hogyha nem tudja eldönteni, amit maga kérdez, hogy igen vagy nem. Akkor alapvetően mi nem tetszik önnek az én stílusomban? Alapvetően a nyersessége nem tetszik. Mit vált ki önből? Nem, rosszat nem vált ki, csak úgy, úgy nem szeretem. Megmondom őszintén valahogy. Az, hogy amit kérdez, és ahogy kérdezi, az valahogy az... az, az mert szóval. hát minden nekem is biztos volt meg van rossz természetem főleg ebben a korban meg már utálatosak az öreglányok utálatosabb most mint mondjuk volt 70 évesen? mert úgy látszik mindig ilyen voltam ilyen? ilyen nem mondhatom azt én szeretem a rendet, a tisztaságot szeretem ha egyenes betéd van igen vagy nem Na no, látját, akkor ebből adódik az én stílusom is. Hányszor válaszolnak az emberek egyenes kérdésre össze-vissza? Na, hát pontosan ez. Mert múltkorjában is néztem talán egy vagy két hete a műsorat. hát az kritikán odáll, és hümmög, és hámmok, akkor ne álljon oda. Jó, hát csak azok ugye olyan civilek, akik, akik a népet képviselik, ők ilyenek megnevelni nem tudom őket. Ön Köszönöm. gyereket nevelt? Önnek hány gyereke van? Nekem Kettő gyerekem van, plusz neveltem 12 évig hármat, mert az öcsém felesége fiatalon meghalt, és be kellett segíteni. Most ezt ugye zárójelbe teszem, mert csak 12 évig neveltem. De mindegyik kapott szakmát, három, 4 és 7 éves gyerekeket neveltem. Jól csinálta, ilyútól, amit lát? Valamit elrontottam. Mit? Nem tudom. Megmondom őszülni. De mi nem tetszik az eredményben? Az, hogy. A, hogy mondjam magának. Hiába neveltem, hiába öltem bele a fiatalságomat, vagyis hát egy rész is csak a fiatalságomnak. A gyerekek nem úgy viszonyozzák. A saját kettő, igen, ez a három, meg, kevésbé. De hát abban van valami természetes, nem? Vagy ez természetellenes rosszat kérdeztem. Igen, nem, nem... Nem hálát válok én. Azt nem. Csak egy telefont esetleg, hogy na, hogy tetszik lenni, vagy mi van. De nem is minden nap. De körülbelül hasonlója kezdenek lenni a saját unokáim is, pedig azok meg itt nőtek fel. Mekkorek? Jaj. A legnagyobb 41, aztán... 40-41, igen. De gondolom, hogy ön déd nagymama is, nem? Többszörös. Ajaj. Ön egy egészséges ember? Úgy értem, hogy egészséges, hogy a 90 évével jön, megy? Nagyon. Az az, ami vele jön. Inkább mondjuk az... az, az... Jó, de ön fenntartó, tehát le tud menni a boltba, be tud vásárolni? Azt már kevésbé. Ki segít mert ebben? Az, mert lemegyek, ha nagyon-nagyon, de félek. Alapján de mitől, hogy elesik? Nem értettem. Alapvetően attól fél, hogy elesik? Igen, vagy rosszul esek. Attól félek, hogy esetleg rosszul leszek. És az emberek most már átlépnek. Nem, nem értek. Mindig, mindenki azt hiszi, hogy a másik a rosszul lesz, akkor az iszik. Hát én életemben nem ittam, nem dohányoztam. Úgyhogy... De ez máskor is így volt, azt ugye tudja? Én úgy érzem, hogy ennyire nem... Hát, euh, én sose voltam 90 éves nő, és ahogy elnéztem magamat, már nem is leszek 90 éves nő, sohasem, de az én környezetemben két olyan beteg ember is volt, mind a ketten euh, agydaganattal küzködtek, akik, ha hánytak az utcán, akkor mind azt hitték, hogy vagy egy gyerek volt sajnos, hogy meggyógyult, az édesapám, hogy meghalt később, de vagy azt hitték, hogy valamit tettek, vagy pedig az, hogy e, ittak sokat, tehát és az évekkel ezelőtt volt, úgyhogy az, amit ön mond, az korábban sem volt e, annyira ritka. És akkor sem néztek rá az emberek, hogyha valaki ilyen nagyon rosszul volt. Szerintem akkor is segítettek, és volt, aki nem segített, és Na, most igen, is van ez ilyen. az érdekes, és mindig olyan segít. Én egy-két egy -két évvel ezelőtt körülbelül nem még több lehetett az már, hogy egy évben négyszer elestem egymás után. De volt A olyan szerencséje, hogy közben nem tört el semmiért? Nem, képzelj el, mert olyan sportos alkat voltam, és hát mindig mozogtam, olyan ügyesen estem, és nem tört el semmim, se hála a jó Istennek. És volt segítségem, képzelj el. Milyen segítsége? Fiatalok jöttek velem szembe, kedves néni, mi történt, hogy van minden, ilyenekkel találkoztam. És én annyira meglepődtem, és hálás voltam nekik. De viszont hallani meg a tévében, már nem szeretem a tévét sem nagyon... Nem nagyon hall Ilyen szép dolgokat az ember Mit szeret? Én mit szeretek? Az embereket A rendes jó embereket na, na. De hogyan lehet találkozni Rendes jó emberekkel? Hát most már kevésbé Mert ugye keveset megyek ki De amíg kimentem, amíg jár, Ki tudtam járni Igaz, hogy egy nagyon beteg ember volt a férjem Addig találkoztam azért rendes emberekkel Ennyi időt adott nekünk a sors, az ATV-ben már elkezdődtek a hírek, itt meg most fogják mondani, de nagyon sajnálom, sajnálom, hogy nem hívtam fölönt hamarabb. Mit kívánjak Szeretek. önnek? Szeretek magával beszélgetni, okos ember elnézést a dicsérletét, de nem szoktam dicsérgetni, de szeretem a értelmes okos embereket, és akik nem butakért is testnek fel. Mit kívánjak önnek? Hát jó egészséget. Ezt kívánom önnek Nagyon szépen köszönöm Én meg, megköszönöm. Én meg sok jó műsort sok hallgatóval kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük meg a Csalóckinak aki megtalálta önt, mert ő hívta fel önt Ez egy mobil szám volt, vagy ez egy városi szám? Ez egy városi szám Köszönjük meg a Csalóckinak egy nagyon rendes fiú Nagyon szépen köszönöm önnek, viszont hallása Itt mindenki megkapja a magáit